Бо хіба ж має межі уява чутливої актриси, підігріта справжнім сценічним успіхом? На розі газетного провулка, на бреластій, мов скеля будівлі центрального телеграфу, вогнистим оком світився випуклий, майже стереоскопічний глобус. По ньому блискавками бігали лінії телеграфного зв'язку, що оперізували всю планету Париж, Лондон, Нью-Йорк, Буенос Айрес. За цими блискавками, меридіанами земної кулі, линла буйна фантазія запамороченої успіхом молодої артистки. Ніна Ващенко вже бачила себе на гастролях то в найславетніших столицях Європи, то на заокеанських материках, охлявши від кругосвітнього перельоту виснажені жарптиці мрій, поверталися в реальний світ вечірньої московської вулиці. Уже багато днів у театрі не стихають суперечки, куди їм їхати на гастролі цього літа. Ні за океан, ні навіть у Західну Європу їхній маловідомий колектив не пошлют. Не вдасться, мабуть, і турне в соціалістичні країни. Зате в межах Радянського Союзу дирекції театру надано можливість широкого вибору. Щодня виникають різні пропозиції та балачки з цього приводу. Досі Ніна не втручалася в такі розмови. Їй треба було дебютувати, ствердити себе, здобути визнання і вагу в колективі. Тепер вона скаже й своє слово. Завтра ж зайде до Георгія Савича Македонова і подасть свій рішучий і авторитетний голос за рідний, незабутній Київ. Цікаво, чи дізнається Андрій Ващенко про її сьогоднішній успіх? Мабуть, ні. Радіо слухати йому нема коли. Додому одержує лише вечірній Київ. У цій газеті навряд чи надрукують повідомлення про прем'єру у другорядному московському театрі. Хіба що Галина Федотівна почує. Ніна шкодує, що не зайшла на телеграф з опуклим глобусом, не послала Андрієві хоч коротеньку телеграму. Правда, сама Ніна домовилася з ним не листуватися. Хай кожен спокійно простує своєю дорогою. Але ж хіба всі обставини заздалегідь передбачиш? Ударити б йому якусь шифровану кумедну депешу, з якої б він про все здогадався. Адже він все-таки дуже хороший, з усією своєю обмеженістю, замкнутістю та заклопотаністю. Але телеграф залишився позаду. Ні, не хочеться спускатися знову в підземний перехід. Перед нею зліва вже майорить торговельна фортеця Гуму, а праворуч багряніє рукотворне сузір'я Кремля. Гаразд, вона напише Андрієві телеграму або й листа, коли доплентується кінець кінцем додому. А її дім – то невеличка кімнатка аж у Замоскворіччі, на Ординці. Кімнатку роздобула для неї адміністрація театру. Це, звісно, тимчасово. Незабаром Слава Ніни Ващенко гучно покотиться по Москві, Долиней до квартирного відділу Московської ради. Тоді їй дадуть шикарну квартиру в районі театру. А поки що доводиться користуватися з послуг метро. Але сьогодні вона й не помітила, як проминула станцію на площі Маяковського, попрямувала далі. І от все йде та йде. Хоч повітряні подушки, які марилися їй, давно зникли, її ноги аж судомить від втоми. Добре, що вона живе не сама, що з нею її найбільший друг – мати, і їй нічого не треба робити, їй усе подадуть готове. Вона лише оповість матері всі деталі прем'єри. Мати не пішла з нею, щоб не хвилюватися. У матері кволе серце. Вона подивиться згодом, четверту або п'яту виставу, коли успіх стане безсумнівним. Ніна тупала вздовж красної площі. Рубінове сузір'я сяяло над Москвою, над країною, над світом. Актриса згадала, як уперше підлітала до Москви увечері з кіногрупою, яка везла фільм про далеку планету. З ілюмінатора виднілося море вогнів і серед них оці багряні зорі. Це була вірна ознака того, що повітряний лайнер не збився з дороги, не залетів на іншу планету, що вони над землею, з її соціальними катаклізмами, революційними вибухами, які породили ці незгасні зорі. На спадській вежі дзвонили знайомі всьому світу куранти. Біля мавзолею мінялася варта. Ніна підійшла ближче і захоплено дивилася на двох бійців з розводящого караулу, які чітко карбували крок, злившись в єдине нерозривне ціле. Їхні руки завчено стискали автомати, на обличчях застиг вираз святкової урочистості. Ніна подумала, що такий церемоніал теж є певною формою мистецтва, що ці озброєні юнаки не поступаються вишколеним артистам. Так, мистецтво присутнє скрізь. Людина, мабуть, через те й любить театр, що він лише вирізняє і сублімує на сцені явища, які вона спостерігала в повсякденному житті. Ззаду хтось тихо підійшов, узяв за руку. Оглянулася. Знайома постать. Похнюплене обличчя. Глибокі залисини, замасковані чудернацькою зачіскою з кількох волосинок. Майнув у пам'яті довжелезний коридор